Чому після смерті людини завішують дзеркала? Та чи ви вірите, що душа може повернутися із потойбіччя? Усе це лише балачки, геш? Ця історія про дівчину, яка йде з матір'ю до села на похорон бабусі. Та чи варто було насміхатися з найдавніших традицій? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Зеркало. Автор Діана Козловська Читає Тодо Заради Бога, Мар'яно, звільни хоча б одне ухо Мати безжалісно вириває навушник Змушуючи мене лег помітно підстрибнути на сидінні Дальня дорога завжди наганяє на мене сон, особливо, коли за вікном монотонно тарабанить шпаркій дощ. Я люблю дивитися в лобове скло і бачу, як двірники відчайдушно намагаються боротися з дощовими краплями, яким, здається, немає ні початку, ні кінця. Дорога тягнеться нескінченною сірою смугою, яка то зникає з виду, то знов з'являється перед очима завдяки працьовитим двірникам. «Що на цей раз сталося?» Незадоволено бурмочу я, підіймаючи брову та пирхаю. «Ми майже на місці», відповідає мати, ігноруючи мою поведінку. «В селі життя відрізняється від того, що ти звикла бачити. Знаючи тебе, я мушу заздалегідь попрохати поводитися ввічливо, особливо з родичами, які будуть на похоронах. Ніяких закочувань очей». Цокання язиком у пихатості. Не дивись на них зверху та поважай думку оточення. Якщо тебе попросять про щось, зроби ласку, спокійно допоможи. Мати стискає руками руль, вочевидь приборкуючи почуття, які вирують всередині. Вона настільки уважно дивиться на дорогу, що закрадається думка. Ця жінка не може навіть дивитися мені в очі. Так, останнім часом наші відносини дещо погіршилися, Але це не привід топтати мене в болото. Дуже потрібно. Мені взагалі не на незнайомих людей. Фиркаю я, переводячи погляд у вікно. Невже там настільки вбого, що ти про мене таке кажеш? Мені не 12 років, ма. Якось і без тебе розберуся, що до чого. Теж мені. У відповідь. Чується лише глибоке зітхання Такі враження, що це не жінка, а якийсь чайник Але в мене немає настрою спостерігати, як вона закипає Тож я роздивляюся хвилясті доріжки крапель на склі Проводячи по ним вказівним пальцем Мою увагу привертає вивіска з назвою селища Яку я не встигаю прочитати, адже вона дуже швидко зникає з виду Отже, ми дійсно майже на місці Вмощуючись на сидінні, я схрещую руки на грудях, аби дивитися вперед. До селища залишається декілька сотень метрів, і я вже бачу невеличкі будиночки, які одним своїм видом наводять вселенські відчай. Роздивляючи їх, я мимоволі зітхаю, що й помічає мати. Вона знову заводить розмову про мою бундючність. Дивитись мені в очі з такою здістю, що й сама починаю сердитися – Схоже, я її добря, що дістала за останній час. Але я можу дати собі раду та захиститися, якщо хтось підвищує на мене голос. Лаючись з мамою, я краєм ока помічаю силует, що стоїть посередині дороги. Важкі капні дощу повільно стікають сивого волосся, а старе обличчя усіяне зморшками, здається неприродно блідим. Чорні очі притягують мій погляд, і я починаю верещати – закриваючи обличчя руками. Мати різко гальмує, і лише завдяки паскам безпеки ми залишаємось на сидіннях, а не влітаємо в лобове скло. Та що ти біса твориш, Мар'яно? Ти мало не вбила нас! Все моє тіло колотить від жаху і тих чорних очей, які я все ще не можу забути. Я починаю плакати, адже емоції вже неможливо контролювати, тримати в собі. «Я побачила жінку!» Захлинаючись від істерики, кажу тремтячим голосом. «Вона стояла на дорозі! В неї були такі очі!» «Господи!» скрикує мати, поклавши долоню на серце. «Що ти верзеш? Яка жінка? Які очі?» Все, що роздратовано, запитує вона. Але градус її кипіння значно зменшується. Мати натискає кнопку склопі двій меча аби відчинити моє вікно, і воно неспішно сковзає донизу. Я ціпанію від несподіванки. На мене дивиться літня жінка в чудернацькому плащеві, який нагадує собою цолофановий пакет. Я завмираю, з'їжджаючи з сидінням донизу, аби уникнути погляду старої. Хоча вона геть не страшна, навіть якоюсь мірою кумедна, її вбрання настільки строкате, що я ледве стримую сміх, Чоботи, рожеві колготки, на які одягнені ще й носки, якась коричнева спідниця до колін, сіра куртка та старенька хустинка, а ще й цей цилофановий плащ, наче вишенка на торті. «Бабораю, добрий вам день!» – натягує привітну усмішку мати, вдаючи, що рада бачити цю стару дивачку. «Невже це я настільки перелякалася?» що ледве не померла від серцевого нападу. Ще й на матір жаху нагнала. «Приїхали на похорон?» – перепитує бабця. В мене виривається смішок через те, наскільки кумедною вона здається. Ні тобі привіт, ніяк справи, а відразу до головного. Та й дійсно, чого його тягнути кота за хвоста? Я прикриваю долоною рота, аби не зареготати. «Так!» відповідає мати, тідячись крізь зуби, водночас щипаючи мене за плече. Щойно в'їхали, навіть до хати ще не добралися. Як почуваєтеся? Як здоровічко? Я скрикую від болю. Мати ущипнула дуже сильно. Вчора всю ніч заснути не могла, коліна боліли, а все через цей клятий дощ. Він весь день лі як з відра. Розійшлася баба Рая, Наче цього питання тільки й чекала А ще голова, наче в тумані Бува таке, що геть нічого перед очима не бачу Оце прочитала в газеті Як паморочиться голова Треба постукати тричі по носі Вон воно як То я постукаю, наче відпускаю Доктора таке не підкажуть Їм аби гроші платили А до нас ставлення яке? Як зі свинями спілкуються Бабарая плює в бік Згадуючи докторів, які так по з нею поводяться, вона аж червоніє, бідолашна від гніву, а мені бабця вже навіть подобається, я спостерігаю за нею з такою щирою усмішкою та здивованими очима, наче бачу живого прибульця. Дивовижне створіння ця бабарая, так, співчуваю, нещиро каже мати, помітно нервуючи від затягнутої розмови. Але ж сама винна. Нам вже час, бабраю. Ще треба підготуватися до похорону. Самі розумієте. Так, так, хрипить стара. Після чого бридко прокашлюється. Мати твоя була хороша жінка. земля і пухом. Завжди така усміхнена, така чимна, добра. Ми ж з нею з однією партою в школі сиділи, знаєте? І на шкільному хвото разом стоїмо. Хфоту? Не стримуюся від сміху я. Мати кривиться від невдоволення, але намагається тримати чемну усмішку. Баба Рая, ми поїхали. Бережіть себе, Люба. Мати махає старій, але та кладе руку на спущене вікно, не дозволяючи матері натиснути на газ. Баба Рая зі своїми витріщеними бляклими очима обдаровує мене затхлим запахом з рота. Я бачу її чорні, «Напівгнилі зуби!» «Хай Бог милує!» Відвертаються, намагаючись не дихати. «А чи завісили ви дзеркала?» Ошелешено питає баба Рая, вдивляючись моє скривлене від огиди обличчя. «Так, напевно, бабраю!» Відповідає мати, здіймаючи брову від дивного питання. «Я ще не була вдома!» Чергова нещира посмішка осяває обличчя моєї матусі, яка ледве стримується, аби не здатися ничемною. «Ти обов'язково перевір. Це важливо, розумієш?» каже бабця, заправляючи волосся з лоба під хустку і нарешті відходить від вікна. «Звісно, дякую!» Я бачу, як баба Рая знову відкриває рота, аби сказати ще щось, але мати вже тисне на кнопку, Зачиняючи вікно І давить на педаль газу Машина рушає Залишаючи дивну бабцю позаду А мати хитає головою І полегшено видихає Сьогодні вона занадто збуджена Це і не дивно Адже вчора померла бабуся Я, чесно кажучи Не пам'ятаю навіть її ім'я Але ж вона була матір'ю цієї жінки Що поруч знов закипає Через те Що наскочила колесом на камінь а я чула, як вчора матір гірко плакала, але так і не наважилась підійти до неї. Напевно, це дуже боляче когось втрачати. Колись у мене помер хом'як. Я дивилася на його тільце та відчувала сум. Але наступного дня мати купила мені кошеня, тож я забула про хом'яка та його скляні чорні оченята, які дивилися в порожнечу. Мені навіть стало цікаво побачити бабусю, Її очі будуть такими ж скляними. Ми припарковуємося на величкому подвір'ї. На щастя, ворота відчинені, і мені не довелося виходити зайвий раз з машини. Біла старенька хатка з синіми вікнами, з яких вже злазить фарба, здається, мені дещо похмурою, скрипляючи двері з такою ж облізлою фарбою, дратівливо, повільно відчиняються. І нас вітає якась повна жіночка у чорній хустці на голові. «Ось, одягни!» Наказує мені мати, простигаючи якийсь чорний ганчір'я. Так заведено. «Ти з мене смієшся?» Виходить трохи голосніше, ніж хотілося. «Я кажу тобі, вдягни це!» Цідить мати крізь зуби з такою люттю, що я вперше починаю по-справжньому її боятися. Я беру цю кляту хустку, та, повторюючи за матір'ю, зав'язує її на голові. Жінка, яка все ще стоїть у дверях, з цікавістю спостерігає за нами і усміхається до мене щоразу, коли я вдивляюся на неї. То от про що казала мати. Вони тут геть усі з дахом здвинуті. Людмило! Мати нарешті підходить до дивної тітки. Сестро, от ми сироти. Ой, Надійко, так і є... Та Людмила одразу ж починає плакати, чіпляючись обіймами за матір. З усміхненої жіночки вона занадто швидко перетворюється на невтішну людину, що з згоря. Яка гра! Театральний гурток такий талант втрачає. Але зрештою тітка помічає мене, переводячи червоні, заплакані очі на моє збентежене обличчя. Я дивлюся на матір, шукаючи підтримку, або підказку, що робити. Це моя дочка, привітно каже мати, але її очі достатньо суворо спостерігають за моєю поведінкою. Мар'яна, ти моя зіронько, вигукує тітка Люда, хапаючи мене своїми ручищами та притягуючи до своїх великих грудей на челяльку. Яка вже доросла, а я пам'ятаю її такою манесенькою дівчинкою. Ох, як летить час, і не кажи, людо, ходімо до хати, скажи, що ще треба робити? Відвертає її увагу мати, а я швидко висковзаю стічених цупких обіймів. Вони йдуть, як я розумію, до кухні адже балакають про страви та що залишилися приготувати. А я обережно крокую скриплячою підлогою, вкритою брудними, строкатими килимками. Відразу чується затхлий запах старості та сирості, від якого я починаю кривити ніс. Чутно музику, яка лунає з невеличкою сірої коробочки, що стоїть на пильній полиці. Старий серван з чашками, тарілками та дивними скляними, різнобарвними півниками займає значну частину невеликої кімнати. Він тягнеться вздовж цієї стіни та закінчується впритул до відчинених міжкімнатних дверей які через цей величезний сервант не можуть відчинитися повністю. Та дальня кімната, здається, трохи моторошною, адже світло з зали освітлює малесенький клаптик на підлозі, а далі непроглядна темрява. Хіба таки взагалі можливо? На стінах висять ікони та якісь дуже старі плакати з кім.